Розділ двадцять другий. Ігрове поле. Амміт. Умивання, Торт, газові світильники. Один. Ми піднімалися сходами. Ще пак. Коли тебе тримають у буцигарні глибока малейн, сходи стають способом життя. За десять хвилин підйому Хеймів вже ледве дихав. Ай схопив його за руку і потяг за собою. «Ходу, ходу, ходу, ні не збавляй темпу, бо татусь дасть прочухана!» Ми вийшли на широкий сходовий майданчик із двостулковими дверима. Один із нічних солдатів, що йшли на чолі цього клятого параду, підняв руки і двері відчинилися. З того боку був інший, чистіший світ. Обкладений білими кахлями коридори з начищеними до близько газовими світильниками. Коридор являв собою спрямований угору гору пандус, і коли ми йшли в незвично яскравому світлі, яке сліпило і змушувало мене мружитись, і не тільки мене, я відчув запах, знайомий з десятків роздягалень. Хлор. Вальки його лежать у пісуарах, а ще його додають у дезінфекційні ванночки для ніг. Чи знав я тоді, що таке тренування? «Так, звісно. Чи розумів, чим є так званий чесний двобій? А вже ж, у камерах ми тільки їли, спали і розмовляли. Я був обережний із запитаннями, намагаючись підтримувати легенду, що належу до релігійної громади Улума, тому більше слухав, ніж говорив». Але мене все одно вражав той спрямований угору коридор, який усім виглядом свідчив про свою належність до якогось сучасного і чудово обладнаного спорткомплексу в одному з тих кампусів, де спорт – це, ого-го, яка велика справа. Лілімар зруйнований ущент. Трясся з ним. Весь Весемпіс також, і його туди ж. Але цей коридор мав причудовий вигляд, і я був майже впевнений, що те, куди він веде, також має бути причудовим. А може і ще кращим. І не помилився. Скоро по боках замелькали двері, і над кожним горів газовий світильник із ковпаком. На перших трьох був напис «Команди», на четвертих «Спорядження», на п'ятих «Судді». Пройшовши повсті останні двері, все ще бувши хвостовим Чарлі, вибачте за каламбур. Це Єлен Чарлі, авіаційний сленг, останній літак у бойовому порядку. Я глянув на них краєм ока, і судді перетворилися на безладне нагромадження рунічних символів, як на водійських правах Полі, коли Келлін мені їх показував. Я повернув голову на мить, тільки щоб знову побачити напис «Судді». І на плече опустилася гнучка палиця. Не дуже сильно, але достатньо, щоб привернути мою увагу. «Ворушись, дитятко!» Попереду коридор закінчувався спалахом яскравого світла. Я рушив за іншими на ігрове поле. Але ж яке то було ігрове поле. Я витріщався навколо, як той силюк з улума, за якого себе видавав. Я пережив багато потрясінь відтоді, як вийшов із тунелю між моїм світом і Емпісом. Але ще ніколи до того моменту мені не спадало на думку «Я, мабуть, сплю». Величезні газові світильники в тримачах, схожих на ті, які я вже бачив по той бік палацового муру, облямовували чашу стадіону, яким могла би пишатися бейсбольна команда класу «Тріпл-Ей». Вони випускали в небо яскраві факели синьо-білого полум'я, які відбувалися від повсюдних хмар. Небо. Ми були зовні. Більше того, була ніч, хоча для нас день тільки починався. Це мало сенс, якщо наші скелети-викрадачі не могли існувати при денному світлі. Але було дивно усвідомлювати, що мої звичні ритми неспання і сну перевернулися з ніг на голову. Ми перетнули ґрунтову доріжку і вийшли на зелену траву пружного дерну. Я бував на багатьох ігрових полях – бейсбольних, футбольних, схожих на це. Але вони ніколи не були ідеально круглими. «У яку ж гру тут грають?» Важко сказати, але вона має бути дуже популярною, бо спіральні доріжки, які вели сюди, і ряди сидінь, що оточували поле і піднімалися аж до круглого краю стадіону, мали означати. Це щось таке, що приваблює тисячі вболівальників Емпісу. Я побачив три зелені шпилі, які здіймалися у хмари просто попереду. Праворуч і ліворуч від мене стояли кам'яні башточки». На деяких парапетах між башточками вештались нічні солдати у своїх палаючих блакитних саванах і дивилися вниз, на нас. На шляху до сонячного годинника я міг бачити тільки верхній вигін стадіону, оскільки він був заглиблений у задній частині території палацу. Десь там, мабуть біля основ тих трьох зеленоскляних шпилів, була тронна зала і королівські покої. Так само, як магазини вздовж широкого шляху галієнів, то були місця для найбільших можновладців. Мені здавалося, що це місце важливе для простих людей. І я ніби аж бачив, як вони в ігрові дні стікаються сюди яскравими спіральними доріжками, прибувають з узбережжя і Деска, може навіть з улума і зелених островів, несуть кошики з їжею і співають гімни своїх команд або скандують їхні назви. Гнучка палиця опустилась на мою руку, цього разу сильніше. Я обернувся і побачив усміхнений череп у похмурій напівпрозорій оболонці обличчя. «Кінчай витріщатись, як останній ідіот! Час побігати, дитятко! Поворушити ніжками!» Айота вивів нашу зграю на кругову доріжку, яка межувала з круглим, божевільно-зеленим полем. Решта бігла за ним по двоє і по троє. Хеймі був останній. Не дивно. Над тим, що, на мою думку, було попередньою частиною поля, нависала якась простора кімната, схожа на вітальню просто неба. Для завершення картини не вистачало шикарної люстри. М'які крісла, як у ложах на бейсбольному стадіоні поле гарантованої ставки в Чикаго, стояли у бабіч того, що, очевидно, було почесним місцем. Воно було не таке велике, як Тронхане, в якому вона охороняла задній вхід у палац. Ну, коли не їла і не спала. Але сидіння дуже широке, а підлокітники, нахилені назовні, наче той, хто мав привілей сидіти в ньому, являв собою тіло розрослої версії вище від дупи. Там було порожньо, але в м'яких кріслах по обидва боки від почесного місця сиділо кілька людей і спостерігало, як ми повз них бігаємо. То були цілі люди, в гарному вбранні, тобто не в лахміттях, як більшість із нас». Серед них жінка з дуже блідим обличчям. Я вирішив, що то якийсь особливий макіяж. На ній була довга сукня з гофрованим коміром. На пальцях і шпильках виблискували коштовні камені. Усі в цьому люксі пили з фужерів щось схоже на пиво чи ель. Один чоловік побачив, що я дивлюсь у їхній бік і підняв свій фужер, ніби адресуючи мені тост. У всіх на обличчях був вираз, який я б назвав нудьгою, з легко приправленою помірним інтересом. Я одразу їх зненавидів, як в'язень, котрого дубася діночкими палицями, може ненавидіти кубку гарно вбраних гультяїв, які вальяжно віддавлюють у м'яких кріслах свої випищені зади, просто перебуваючи час. Це місце було збудоване не для таких гівнюків. Не знаю, звідки я це взяв, але так я думаю». Гнучка-палиця цьвохнула цього разу по моїх сідницях у штанях, що ставали дедалі бруднішими. Обпекло, наче вогнем. «Ти що, не знаєш, що не ввішливо витріщатися на своїх володарів?» Я вже почав ненавидіти ті комахоподібні дзискучі голоси також. «Здавалося, ти чуєш не одного Дарта Вейдера, а цілий взвод Дартів». Я прискорився та обійшов Стукса. Коли я його уминав, він скрутив мені на пальцях емпісаріанську пташку. Я віддарувався такою самою. Я протоплювався поміж товаришами з глибокою Малейн. Отримавши дружнього штурхана від Тома, і жорсткішого, не такого дружнього, від трохи карячконогого здоровила на ім'я Амміт. «Дивись, куди пхнешся, Уллі», – сказав він. «Тут нема Бога, який би тебе захистив». Ти залишив усе це позаду. Я залишив його позаду. І то з превеликим задоволенням. Навіщо дозволяти всіляким дратівливим співкамерникам псувати собі життя, яке і так паскудне? У центрі поля лежали речі знайомі мені за різними тренуваннями, починаючи ще з дитячого футбола та хокею. Там була подвійна лінія чогось, схожого на дерев'яні залізничні шпали. Були великі матеріанні мішки з якимись круглими опуклостями, що могли бути тільки м'ячами. Був ряд жердин, обмотаних мішковиною. На верхній частині кожного було грубо намальоване похмуре обличчя. Пісарянські тренувальні манекени – не інакше. Там були мотузки з кільцями на кінцях, які звисали з теподібного бруса, а також широка дошка на високих козлах із квадратом сіна з одного боку. А ще я бачив плетений кошик, повний чогось схожого на держаки сокир. Мені було байдуже, які вони на вигляд. Тренер Гарк не змушував нас виконувати вправи, які можна назвати садиськими, але гамселити одне одного дрючками? Ні. Я опинився посеред натовпу, коли ми добігли через поле до ділянки бігової доріжки якраз навпроти пложі. Тут я порівнявся навіть з Йотою, який біг, закинувши голову назад, випнувши груди і потужно працюючи притиснутими до тулуба ліктями. Йому би ще в руки по гантелі і був би викопаний дядько середнього віку з мого району вдома, який намагається підтримувати форму, ну можна ще спортивний костюм. Хочеш на випередки, запропонував я. Ще чого, щоб та сучка Петра, зрештою робили ставки на переможця? Він тицьнув великим пальцем у вичепорених цілих людців, які розслаблялися з освіжальними напоями. До них доєдналися ще двоє. Ну, просто тобі коктейльна вечірка, їй-бо, компанію захищали двоє нічних солдатів. У нас і так проблем навалом. Чи ні? Гадаю, що так. Звідки ти в біса насправді, Чарлі? Ти Неулі. От відповіді мене врятувало видовище того, як Хеймі сходить з треку. Він поплентався до куп різноманітного тренувального спорядження, опустивши голову і здіймаючи ході груди. Між плетеним кошиком з бойовими палицями, не знаю, чим ще вони могли бути, і манекенами з похмурими пласкими обличчями стояло кілька лавок і стіл, заставлений глиняними маленькими, як для кави чашечками. Хеймі взяв одну, випив її в міст, повернув на стіл, а потім сів, спершись руками на стегна та опустивши голову. Стіл охороняв або ж наглядав за ним нічний солдат, який глянув на Хеймі, але навіть рукою не вирухнув, щоб ударити його. «Не здумай робити те саме», – захекано сказав Ай, «бо відлупцюють до крові». «А як йому це сходить з рук?» «Бо вони знають, що йому не до снаги робити це лайно». Він містер Нікче Майгеш. Але він цілий, і без нього нас знову буде тридцять. Не розумію, як. Тобто, коли почнеться чесний двобій, ну, припустимо, що це колись станеться, як вони можуть сподіватися, що він, ну, боротиметься? Вони не сподіваються, сказав Ай, і я помітив дивну нотку в його голосі. Це могло бути співчуття, чи, може, товариськість. Це не значить, що йому подобався Хеймі. Це значить, що йому не подобалась ситуація, в якій ми опинились. «Ти що, ніколи не задихуєшся, дитятко? Ще коли я сидітиму на лавці біля нікчеми? І хай лупцюють мене своїми дрючками, скільки влізе?» Я хотів сказати йому, що займався багатьма видами спорту, але тоді він би мене запитав, якими. А я навіть не знав, яким видом спорту займалися на цьому здоровенному зеленому жетоні для гри в Блішке. Та дитяча гра, в якій потрібно кидати жетони, круглі пластинки, в коробку. Я підтримував форму. Принаймні до того, як потрапив сюди. І можеш називати мене Чарлі, а не дитятко, гаразд? Дитятко – це так вони нас називають. Хай буде Чарлі. А й тицнув пальцем у Хеймі, який пригнічено сидів на лавці, особлюючи тяжку тугу. А той бідака без клепки, просто для галочки. Гарматне м'ясо». Тільки він не сказав «бідака без клепки» і гарматне м'ясо». Так мій розум переклав у житі ним вирази. Вони хочуть якомога швидше заповнити недобір. «Як номер один проти номера 16 у турнірі NCAA «Великий танець», – подумав я. NCAA Big Dance – дуже популярний у США студентський баскетбольний турнір. Щороку 64 команди проходять кваліфікацію для великого танцю, щоб отримати шанс стати найкращою командою країни. Ми знову добігали до віп-ложі, і цього разу була моя черга тицяти пальцем пишно вдягнених людей, які спостерігали за нами. Це коли вони не розмовляли одне з одним, оскільки було видно, що їхні теревені, не знаю вже про що, для них набагато важливіші, ніж обідранці внизу, які там хекали чогось і метушились. Ми були просто приводом для того, щоб їм зібратись, як отим хлопцям у нас вдома, які вчащають повитріщатися на футбольні тренування. Позаду нас розтяглася вервечкою решта нашої команди, а двоє хлопців, Дабл і ще один на ім'я Янно, склали компанію Хеймі на лавках. Скільки їх там? Що? Айота вже почав задихатися, а я все ще вільно дихав. Прихильники Велдена! Прихильників Він сказав із притиском, не мов узяв у лапки. «Не знаю. Двадцять, може тридцять, може ще кілька. Та сучка верховодить ними, бо вона коханка вбивці польоту. Петра? Еге ж, вона. І це всі?» Перш ніж він устиг відповісти, з проходу під віп-ложею вийшов мій старий заклятий друг Аарон, розмахуючи гнучкою-палицею, наче диригент, який дає знак оркестру починати виконання першого номера програми. «Всередину!» – загукав він. «Всі всередину!» Айота побіг до спорядження в центрі поля. Я з ним. Більшість в'язнів хекали і відсапувались. Джайя Зеріс нахилились, спершись руками на коліна, відновлюючи дихання. Потім вони приєднались до решти за столом з маленькими чашками. Я вихили одну. Загалом це була вода, але в ній було щось кислувате, що викликало приплив енергії. Я все ще вільно дихав, та коли випив ту чашечку, то відчув, що дихаю на повні груди. Разом із Ароном тепер на полі було п'ятеро нічних солдатів, які півколом стояли перед нами. Ще двоє охороняли ВІП. Тих, що витріщались на нас із парапетів, було легко порахувати завдяки їхнім блакитним аурам. Дванадцять. Значить, всього дев'ятнадцять. Я подумав, що їх десь стільки і було, коли вони гнались за нами з радарами і бігли до зовнішніх воріт. Двадцять, якщо врахувати Келліна, на якого або не було, або він спостерігав з парапетів. Це були всі? Якщо так, то в'язнів насправді було більше, ніж охоронців. Я не хотів розпитувати Ая, бо Арон, схоже, спостерігав за мною. «Гарна пробіжка», – сказав Стукс. «Ага, краще за секс», – підтвердив Фреммі. «Тільки не з тобою», – сказав Стукс. «А, так», – погодився Фреммі. «Я справді даю гарний секс». Я простяг руку по ще одну чашку, але один із наших охоронців замахнувся на мене палицею. «Ні-ні, почашці на клієнта, дитятко». Правда, він сказав щось інше, а не по чашці на клієнта. Два. Потім настав ігровий час, загалом не такий жорсткий, як футбольне тренування. Так і було аж до кінця. Почалося з м'ячів, їх було 16 у трьох мішках. Вони нагадували пляжні м'ячі, але були вкриті якоюсь сріблястою речовиною, яка робила їх важчими. Наскільки я зрозумів, це й було срібло. В ньому я побачив своє спотворене відображення. Замурзане обличчя, брудне волосся. Я вирішив не мити голову, хоч як вона засмальцьована. Я не вважав себе справжнім принцем, який прийшов, щоб урятувати нас. Не міг урятувати навіть себе. Але я не хотів виділятися. Я бачив у палаці камеру тортур і не мав бажання там гостювати. Ми вишукувались у два ряди по 15. Хеймі був зайвий, і один з охоронців гнучкою-палицею наказав йому підкидати і ловити 16 м'яч. Що Хеймі робив, але досить апатично. Він усе ще задихався після підйому похилим коридором і незавершеної пробіжки по колу бігової доріжки. Він помітив, що я на нього дивлюся, і усміхнувся у відповідь, але очі над усмішкою були спустошені. Із таким же успіхом він міг зробити собі на лобі татуювання «Я помру перший». Усі інші перекидались обтяженими м'ячами. Приблизно 5 фунтів. Приблизно 2 кілограми 300 грам. У цій вправі не було чогось особливого. Просто розминка руки верхньої частини тіла. Але чимало моїх співкамерників явно не тяжіли до спорту в колишньому житті, бо зчиняли багато незграбної митушні. Мені було цікаво, невже до повалення монархії метеликів? Ненавмисний каламбурчик. Усі вони були еквівалентом білих комірців у місті, яке називали «Цитаделлю». Дехто був у непоганій формі, деякі мали хорошу підготовку. Ай, Еріс, Том, Аммет. Але решта були досить неповороткі. Тренер Гарк нас назвав би їх «клеєногими». Фремі і Стукс були «клеєногими». Джая і Дабл теж. Доммі мав гарні фізичні дані, але у нього кашель. Ще був Хеймі, нікчема, як його звав Айота. Я був у парі з Йотою. Він зробив серію м'яких ударів. Я те саме. Нам сказали відступати на крок назад після кожної пари ударів. Через 10 хвилин такої розминки нас знову погнали на пробіжку. Хеймі старався що сили, але скоро перейшов на крок. Цього разу я біг підтюпцем, загалом байдикуючи. Амміт легко наздогнав мене, хоча через карячку ногість він розхитувався з боку в бік, як буксир на невеликій хвилі. Коли ми минули віп-ложу, він звернув і знову штурхонув мене. Тільки цього разу це був не штурхан, а старий добрий удар плечем. Я не чекав такого і заурав носом. Джая перечепилась через мене і з бурчанням упала на коліна. Нарешті ми привернули увагу на пендюченого панства в ложі. Вони дивились на Джаю і на мене, тицяли пальцями, потішались і риготали так, як ми з Ендії Берті могли б зубоскалити з якогось дешевого фарсу в кіно. Я допоміг Джаї підвестись. Один її лікоть кровоточив. Я запитав, чи вона в порядку. Вона сказала, що так, і побігла далі, бо тут таки підскочив нічний солдат. Він замахнувся палицею. «Жодних доторків, дитятко! Ні-ні-ні!» Я підняв руку, почасти, аби показати, що зрозумів, а більше для того, щоб відбити удар гнучкою палиці, якщо йому схочеться запустити її мені в обличчя. Нічний солдат відступив на крок. Я наздогнав Амміта. Навіщо ти це зробив? Його відповідь була точнісінько такою, яку я міг почути від будь-якого з численних тупоголових альфа-самців-початківців, з якими займався спортом багато років. Якщо ви брали участь у змаганнях, особливо в середній школі, то знаєте про що я. Це ті молодики, які закінчують тим, що у 20-30 років огинаються під парканами, де проходять тренування, впиваються пивом і розбазікують про золоті денючки своєї слави. Мені так захотілося. Це означало, що Амміт потребує уроку. І якщо він його не отримає, то штурхани, стусани і підніжки ніколи не скінчаться. Ми пробігли одне коло, потім нас відправили на кільця і звеліли підтягуватись. Половина моїх товаришів змогли підтягтися п'ять разів. Шестеро чи семеро спромоглися на одне-два підтягування. Я зробив дюжину підтягувань, а далі мені по дурному закортіло повипендрюватись. «Дивіться!» – гукнув я Аю і Хеймі. Я знову підтягся і виконав вправу «Оббілуй кота». «Skin the cat» – популярна вправа, яка виконується на гімнастичних кільцях. Підняв ноги над головою, закинув їх назад і зробив ідеальний переворот на 360 градусів. Не встиг я приземлитися, як мене шмальнули по попереку, ще й на відліг. Спершу заболіло, а потім немово кропом облило і не відпускало. «Без фокусів!» – гаркнув Арон. Від гніву його аура заяскравіла, а людська подоба і так нетривка майже зникла. «І ось такий собі фактик. Вам може здатися, що з часом ви звикнете до того, що вас тримають у полоні живі мерці. Однак звикнути до цього неможливо». «Без фокусів! Зламаєш собі зап'ястя чи ногу, я із тебе шкуру злуплю!» Я дивився на нього знизу вгору, сидячи на впочепки, вишкіривши від напруги і болю зуби, спираючись на землю пальцями лівої руки». Арон відступив на крок, але не тому, що злякався, а щоб мати якнайбільше місця для розмаху своєю чортовою палицею. Хочеш підійти до мене? Давай, якщо тобі щось не ясно, я тебе зараз навчу. Я похитав головою, через що брудне волосся впало на лоб, і дуже повільно підвівся. Я був більший за нього і важчий фунтів на сто. Близько сорока п'яти він фактично був мішком з кістками, але його захищала аура. Чи хотів я отримати удар струмом? Звісно, ні. Прошу вибачення, сказав я, і на мить мені здалося, що він сторопів так само, як Персі, отримавши від мене подяку. Він жестом наказав мені приєднатися до решти. «Бігом!» – гаркнув він на нас. «Ено побігли, мавпи!» Було вжито інше слово, а не «мавпи». Але відбулася чергова ментальна заміна. Ми пробігли ще коло. Цього разу Хеймі навіть не намагався це зробити. Випили ще порцію енергетичного напою, а потім нас повели до манекенів. Аарон трохи відступив. Його замінив хтось із нічних солдатів. Перший, хто вб'є ворога, отримає торт. Торт першому вбивці. Підійдіть і виберіть по манекену. Нас було 31, а манекенів тільки дванадцять, Ай схопив мене за руку і прогарчав. Спочатку подивись, як це робиться. Я не сподівався на таку корисну пораду, але був дуже задоволений цим. Підбадьорені можливістю отримати у винагороду торт, дванадцятеро моїх товаришів-бранців швидко виступили наперед кожен доторкнувся до обраної жердини, обмотаної мішковиною. Серед них були Еріс, Фремі зі Стуксом, Дабл і Амміт. «А тепер відійдіть!» – вони відступили аж до столу. «І вбийте ворога!» Вони рвонули вперед. Більше половини з них ледь відсахнулися перед зіткненням. Це було майже непомітно, але я побачив. Троє врізались у свої жердини на повному ходу. Еріс ударила щосили, але вона була хода, і пластина зі злою фізіономією тільки ледь ворухнулася на вершечку жердини. Той самий результат був у хлопця, який теж не здригнувся перед зіткненням. Його звали Мерв. Водар Аммітта не викликав сумнівів. Пластина з його жердини злетіла і впала в хутів за десять від нього. «Торт для нього!» – проголосив Арон. «Ось цей отримує торт!» Глядачі у віп на чолі з блідою жінкою зааплодували. Аміт підняв стиснуті в кулаки руки і вклонився їм. Не думаю, що він уловив сатирично-знущальні нотки тих вітань, бо не був, як-то кажуть, найгострішим ножем у шухляді і найяскравішою лампочкою в хаті. На місце першої дюжини стали наступні дванадцятеро, але Ай знову схопив мене за руку і я залишився на місці. Цього разу нікому не вдалося збити диск. Серед тих, хто ще мав нагоду спробувати удачі, були Ай, Хеймі, Джая і я. Відійдіть! Ми виконали команду. І... «Вбийте ворога!» Я побіг до своєї жердини, опустивши і наставивши для удару праве плече, моє найсильніше, навіть не думаючи про це. Я був абсолютно впевнений, що зможу вдарити по майже голій жердині достатньо сильно, щоб збити з лючу морду пластину. Але відсахнувся перед зіткненням так само, як і ті кілька в'язнів, за якими щойно спостерігав. Моя пластина майже не вирухнулася, тоді як Айотина зірвалася і полетіла майже на таку відстань, як і Вамміта. Цього разу в віпложі ніхто й не думав аплодувати. Вони знову занурились у розмови. Арон відійшов до проходу під віпложею, і там до нього приєднався Келлін. Сьогодні він був без смокінга. Верховний володар був у вузьких габардинових бриджах і білій сорочці з відкритим горлом під своєю аурою. Вони разом прямували до нас, і я відчув таке ж дежавю, як тоді, коли побачив тренувальне спорядження і стіл з напоями. Келлін і Аарон могли бути головним тренером і помічником. Це було не просто тренування для в'язнів, а серйозна справа. Незабаром мав відбутися чесний двобій, і я подумав, що Келлін з Ароном відповідальні за те, щоб було гарне шоу. «Палиці!» – крикнув Аарон. «Тепер палиці!» При цьому в ложі всі пожвавились, виявляючи набагато більшу цікавість, ніж досі. Навіть нічні солдати, що несли варту на парапетах, аж наче вистрончились. Ми підійшли до плетеного кошика з бойовими палицями. Вони були схожі на дерев'яні мечі для тренувань у японських бойових мистецтвах, але без рукоятий. Приблизно три фути завдовжки і звужені з обох кінців. Дерево було біле, гладеньке, тверде. «Ясень», – подумав я як бейсбольні бити для вищої ліги. Келін указав на Еріс. Вона вийшла наперед і взяла одну палицю. Потім він указав на Хеймі, і серце в мене трохи стиснулося. Він узяв палицю і тримав її обома руками за звужені кінці. Еріс тримала свою за один кінець. Захист і напад, подумав я. Жоден з них не видавав хвилювання, тільки в Хеймі було перелякане обличчя. Думаю, в нього були і підстави. «Вбий, вора!» – гаркнув Арон голосом, як ніколи сповненим дзищання. Еріс замахнулася своєю палицею. Хеймі парирував удар. Вона підійшла до нього з боку, і Хеймі знову відбив напад, але слабко. Якби вона замахнулася з сили. чого вона не зробила, то, мабуть, збила б його з ніг. «Вали його!» – вирискнув Келлін. «Вали його, сука, паршива, бо я сам тебе завалю!» Еріс розмахнулася знизу. Цього разу й не подумав відбуватись, і вона вдарила його ззаду під коліна. Він охнув і важко впав на траву. Ложа вибухнула оплисками. Еріс уклонилася їм. Я сподівався, що та компанія далеко і не помітила огиди на її обличчі. Арон впиріщив Хеймі по сідницях і ногах гнучкою-палицею. Вставай, вставай, купа гною, піднімайся. Хеймі ледь звівся на ноги. Сльози градом котилися йому по щоках, зніздрів звисали шмарклі. Арон замахнувся палицею для ще одного удару, але Келін зупинив його одним порухом голови. Хеймі мав перебувати в всякій такій формі, принаймні до початку змагань. Еріс залишили для іншого суперника. Було багато парирування, але без сильних ударів. Вони відступили, і їхнє місце зайняла наступна пара. Так воно й пішло далі зі штурханиною, розмахуванням палицями і парируванням, проте криків ввали його чи вбив його більше не було. Правда, Стукс і Фремі дістали прочуханки від одного з нічних солдатів залінощі. З того як вони це сприйняли, я зрозумів, що то було не вперше. Ай був у парі з Томом Берн з Бултом, і врешті залишились я й аміт. Я здогадувався, що Арон спеціально так підлаштував, бо бачив Штурхан, який Маміт збив мене з ніг на біговій доріжці. А може, побачив Келін звідкись, де він був перед виходом на поле. Палиці! Господи, як же я ненавидів цей дзискучий голос! Тепер ви двоє! Палиці! Подивимось, як ви впораєтесь! Аміт тримав свою палицю за один кінець. Напад. Він посміхався. Я свою тримав обома руками за кінці впоперек тіла, щоб відбиватись, принаймні на початку. Аміт уже не раз робив це і не чекав проблем з новачком. Може, мав рацію, може, ні, побачимо. Вбий ворога! Тепер цю команду вигукнув Келлін. Амміт рушив на мене без вагань, розгойдуючись із боку в бік на своїх кривих ногах і сподіваючись затиснути мене між столом з напоями і кошиком з бойовими палицями, куди їх поклали попередні спаринг-партнери після своїх поєдинків. Він підняв палицю і рубанув нею. У цьому рішучому розмаху не було місця сумнівам. Він хотів дати мені по голові з такою силою, щоб я гарантовано отримав струс мозку, а то й гірше. У тому, щоб вивести мене з ладу, був сенс. Його могли покарати, але кількість мешканців підземелля скоротилося б до 30, себто чесний двобій було б відкладено, допоки не знайдуть ще двох цілих. Можливо, він навіть вважав, що таким чином геройський постраждає заради команди, але я в це не вірив. Просто з якоїсь причини Амміт вирішив, що я йому не подобаюсь. Я напівприсів і підняв свою бойову палицю, по ній він і поцілив замість моєї голови. Я схопився на рівні ноги, відштовхуючи його палицю і пхаючи його назад. Краєм вуха почув ріденькі аплодисменти з віп-ложі. Я вибрався з-поміж кошика і столу, напираючи на нього і відтискаючи на відкритий простір, де міг максимально застосувати свою швидкість. Ясно, що її було замало, але й Амід зі своїми кривими ногами зовсім не скидався на хорта. Він ударив мене палицею сперше зліва, потім справа. Тепер на відкритому місці я легко відбив удари. А ще я розлютився. Дуже. Розлютився, як на Крістофера Поллі, коли зламав йому руку, відлупцював, а потім зламав другу руку. Розлютився, як на батька, коли він запиячив після смерті матері. Я давав йому спокій, не скаржився, що батько п'є запоєм, але свою лють виказував інакшими способами. Дещо я вам розповідав, але про інше мені дуже соромно говорити. Ми ходили по колу в траві, тупцювали, нахилялись і робили обманні рухи. В'язні мовчки спостерігали. Келлі, Нарон та інші нічні солдати також стежили за нами. У віп-ложі стихла балаканина коктейльної вечірки. Амід почав важко дихати. Він уже не так швидко орудував палицею. А ще більше не посміхався. І це було добре. «Ну жбо!» – сказав я. «Іди сюди, ракложалью гідне! Покажи, на що здатний!» Він кинувся вперед, занісши палицю над головою. Яков знув рукою вниз по своїй палиці, міцно вхопив її обома руками за кінець і щосили встромив другий кінець йому в живіт, трохи вище паху. Завданий ним удар припав мені на плече, від чого воно заніміло. Я не відступив. Я впустив свою палецю, простяг ліву руку через плече і вихопив палецю в нього. В жари в неї його постегну, розмахнувся і знову дав по тому ж місцю, інтенсивно працюючи власними стегнами, немов збираючись послати потужний лайн драйв прямо в шпарину між захисниками по правому полю, амід заверещав от болю. Здаюсь, я здаюсь. А мені було начхати на те, що він здається. Я знову розмахнувся і врізав його по руці. Він повернувся і кинувся на втьоки, але йому забило дух. «Та ще й ті карячкуваті ноги!» Я глянув на Келліна, і він знизав плечима і махнув рукою в бік мого колишнього ворога, мовляв «як хочеш». Принаймні так я це сприйняв. Я погнався за Амітом. Я міг би вам сказати, що думав про той поштовх плечем і про те, як уся компанія в ложі реготала, коли я впав. Міг би сказати, що думав про те, як Джая перечепилась об мене і з розмаху гримнулась на землю. Я навіть міг би вам сказати, що хотів застерегти кожного, кому б спало на думку зв'язатися зі мною, новачком. І все це було б неправдою. Ніхто з інших в'язнів не виявив до мене ані найменшої ворожості, крім хіба що Ая, та й то було ще до того, як він зі мною трохи роззнайомився. У мене просто свербіли руки полатати цьому тупакові ребра. Я двічі жахнув його по дупі, гарненько так врізав. Другий удар повалив його на коліна. «Здаюсь! Здаюсь! Я здаюсь!» Я підняв свою бойову палицю над головою, але не встиг її опустити, як верховний володар схопив мене за лікоть. Знову з'явилось жахливе відчуття, що мене доторкнувся голий дріт під напругою, і що з мене висотують усі сили. Якби він потримав мій лікоть ще трохи, я б вирубився, як тоді біля зовнішніх воріт, але він відпустив. «Досить!» Долоні в мене розтулились, і я впустив палицю. Потім присів на одне коліно. Віп, гості аплодували і встали. У мене все пливло перед очима, але я побачив високого хлопця зі шрамом на щоці, який щось шепотів до білолицю і жінки, і ніби ненавмисно накрив долоною одну з її грудей. Підводся, Чарлі!» Мені це вдалося. Келін кивнув Ааронові. «Тренування закінчене!» Проголосив Аарон. Усім випити по ще одній порції напою. Не знаю, як іншим, але мені це точно було потрібно. Три. Охоронці відвели нас в одну з кімнат для команд. Вона була звичних для мене стандартів, велика і розкішна. Вгорі висіли електричні лампи, але, схоже, не під'єднані до старого генератора, і їх замінили додаткові газові світильники. Підлога і стіни були викладені білою кахляною плиткою ідеальної чистоти. Принаймні, поки ми не наносили грязюки і не заплюмували її кров'ю після боїв на палицях. Я подумав, що це приміщення, мабуть, прибирають сірі люди, хоча зараз їх не було видно. Тут був жолоб із проточною водою, куди можна було помочитися, що й зробили кілька чоловіків. На обох кінцях містилися порцелянові сидіння з отворами всередині. Я здогадався, що вони призначались для жінок, хоча ані Джая, ані Еріс ними не скористалися. Вони скинули футболки так само, як і чоловіки, не виказуючи й тіні сором'язливості. Джая отримала кілька ударів бойовою палицею, і її ребра були в синцях. З одного боку кімнати стояли дерев'яні ящики, де члени команд зберігали своє майно. Нам, звісно, зберігати було нічого. З другого боку тяглася довга полиця з відрами для миття. В кожному плавала ганчірка. Мила не було. Я зняв сорочку, раз по раз кривлячись від болю в різних місцях, переважно від ударів гнучкими палицями. Найбільше болів поперек. Рану там я не бачив, але відчував кров, яка підсихала і липнула. Кілька людей вже були біля відер, миючи верхню частину тіла, а деякі поспускали штани і мили решту. Може, й варто було би проминути подробиці мого обмивання, але цікаво відзначити, що в Емпісі, як і у Франції, принаймні так стверджують в пісеньках, спідньої білизни не носять. До мене пришкандибав Амміт. Охоронці не пішли з нами, а отже нас нікому було б рознімати, якби він схотів реваншу. Мене це влаштовувало. Я пригнувся з оголеним торсом весь у старій грязюці, їй на той час було вже кілька тижнів, і стиснув кулаки. І тут сталося дивовижне. Айфремі, Фремі, Стукс, і Хеймі стали переді мною вряд обличчями до Амміта. Каречконогий чолов'яга похитав головою і приклав нижню частину долоні до чола, наче в нього боліла голова. Ні-ні, я не вірив, але тепер вірю. Можливо, вірю. Ти справді. Айота ступнув уперед і затулив Амміту рот рукою, перш ніж той договорив. Другою рукою він указав на решітку, через яку, мабуть, подавали тепло в ті часи, коли цей стадіон і місто, яке він обслуговував, ще функціонували. Амміт прослідкував за його поглядом і кивнув. Явно відчуваючи біль, він став переді мною на одне коліно і знову приклав долоню до лоба. «Прошу вибачення, Чарлі». Я відкрив рота, щоби сказати «без проблем», але вийшло ось що. «З радістю приймаю твоє вибачення» підведися, Амміте. Тепер усі дивились на мене, а деякі, тоді ще на Айота, також приклали долоні до лобів. Не могла ж усіх боліти голова одночасно, отже то мав бути салют. Вони вірили в щось абсолютно безглузде. І все ж... Помийся, Чарлі, сказав Галлі. Він простяг руку до одного з відер. Еріс взагалі була зайнята чимось геть мені незрозумілим. Вона йшла на вздовж полиці і лашпотіла попід нею. «Давай, приведи себе в порядок». «І волосся теж», – сказав Ай. І коли я завагався, додав. «Все гаразд, їм треба побачити. І мені теж». А потім додав ще. «І вибач, що війцям нагодувати тебе грязюкою». Я запевнив його, мовляв, не образився, не згадуючи, що за своє життя якої дурні тільки не наслухався. Тут йшлося не тільки про спорт. Це була чоловіча справа. Я підійшов до відра і викрутив ганчірку, яка там плавала. Потім умився, помив шию під пахвами й живіт. І весь час, поки я мився, мені було нестерпно важко відчувати на собі чужі погляди. Коли я помив усе, куди зміг дотягнутися, Джая попросила мене повернутися. Потім вона помила мені спину. «Дуже обережно промила те місце, де була рана, якою Арон нагородив мене за мій тріумф на кільцях, але я все одно здригнувся». «Ні-ні», – сказала вона. Голос у неї був ніжний. «Заспокойся, Чарлі. Мені треба очистити рану від бруду, щоб не загноїлася». Закінчивши, вона вказала на одне з невикористаних відер. Потім провела рукою по моєму волосю, але тут таки відсмикнула руку, ніби доторкнулася до чогось гарячого». Я глянув на Йоту, шукаючи підтримки. Він кивнув. Без зайвих церемоній я схопив відро і вивернув собі на голову. Вода була холодна, аж мені забило дух, але відчуття приємне. Я пошкріб голову і добряче продер пальцями чуприну, витрусивши купу старого бруду і піску. Навколо ніг текла бруднюща вода. Знов-таки пальцями я зачесав назад і пригладив волосся. «Відросло» подумав я. «Мабуть, я схожий на хіппі». Вони витріщилися на мене. Всі тридцятеро. Деякі мало ротини прозявляли, У всіх були круглі очі. Ай, приклав долоню до чола та опустився на одне коліно. Решта наслідувала його приклад. Сказати, що я був приголомшений, це нічого не сказати. «Підведіться», сказав я. «Я не той, за кого ви мене вважаєте». От тільки я вже був неупевнений, що так воно і є. Вони підвелись. Ай підійшов до мене і схопив пасмо, яке впало мені на вухо. Висмикнув його. Ой! Поклав на долоню і показав мені. Жмутик волосся навіть мокрий, яскраво сяє у світлі газових світильників. Майже так само яскраво, як золоті гранули містера Боудіча. А що в мене з очима? Запитав я. «Якого вони кольору?» Айота примружився і мало не тицнувся носом мені в ніс. «Усе ще карі, але вони можуть змінюватися. Частіше їх опускай і не піднімай». «Тим більше падлюкам це подобається», – зауважив Стукс. «Ага, вони це люблять», – додав Фремі. «Вони можуть зайти до нас будь-якої миті», – сказала Еріс. «Дозвольте мені, вибачте, принце Чарлі, але я мушу». «Не називай його так», – вигукнув Том. «Ніколи! Ти хочеш, щоб вони його вбили? Чарлі, завжди чорт забирай, Чарлі!» «Вибачте», – прошепотіла вона. «І вибачте, що це роблю, але я мушу». Вона назбирала попід полицею липкого чорного бруду, суміші старого жиру і грязюки. «Нахиліться до мене, ви дуже високий». «А вже ж», – подумав я. «Високий, білий, наразі блондин і може ось-ось матиме блакитні очі». Пацький принц, просто з Диснеївського мультика. Не дуже мені хотілося встрівати в якусь авантюру, та й ситуація була абсурдна. І в року собі Диснеївський принц розмазував лайно по лобовому склу і підривав поштову скриньку чері бомбою. Розсипний феєрверк червоного кольору. Я нахилився дуже обережно. Вона поводила пальцями по моєму волосю, знову забруднюючи й затемнюючи його. Проте мушу визнати, що доторк її пальців до шкіри на голові викликав у мене легкий трепет. І, судячи з того, як розквітли щоки Еріс, не в мене одного. У двері загемселили. Хтось із нічних солдатів гаркнув. Тренування закінчено. Геть звідси. Хочеш? Не змушуйте повторювати, дитятка. Еріс відступила. Вона подивилася на мене, потім на Ая, Джаю і Хеймі. «Думаю, він у порядку», – тихо сказала Джая. Я сподівався, що так. Не мав жоднісінького бажання знову завітати в покої верховного володаря. Або ж у камеру тортур. Якби мене туди забрали, то вимагали б розповісти все. І врешті я б розповів. Звідки прийшов для початку? Хто допоміг мені в дорозі? Де вони живуть? Потім, ким мене вважають мої співкамерники? І хто я насправді? Їхній рятівник ніфіга собі. Чотири. Ми повернулись у глибоку Малейн. Двері камери з грюкотом зачинялись і замикалися за помахом рук нічних солдатів. Це був спритний трюк. Цікаво, що вони ще вміють. Крім того, що викликають електричні розряди з власної волі. Хеймі не зводив з мене витріщених очей, забившись якомога далі у свій куток камери. Я попросив його не дивитись так на мене, бо мене це страшенно дратує. Він промовив. Прошу вибачення, про. Чарлі. Старайся краще, сказав я. Пообіцяй, що спробуєш. Обіцяю. А ще докладай більше зусиль, щоб тримати в таємниці те, що, як тобі здається, ти знаєш. Я нікому не говорив про свої підозри. Я озернувся через плече і побачив Фремі та Стукса, які сиділи тісненько у своїй камері, пильно на нас дивлячись, і зрозумів, як саме розповсюдилася інформація. Деякі історії, як ви й самі, мабуть, знаєте, аж надто захопливі, щоб ними не поділитись. Я все ще інспектував свої різноманітні рани, коли було відчинено чотири засоби. Увійшов персі, тримаючи на металевій тарілі величезний шматок торта. Шоколадного торта, судячи з вигляду. Мій шлунок скрикнув. Персі поніс торт коридором до камери, яку Аміт ділив з Галлі. Аміт простяг руку крізь грати і відщепнув чималий шматок. Він запхав його в рот, а потім сказав, з явним жалем, «Віддай решту, Чарлі». Він побив мене палицею. Відлупцював, як сидорову козу. «Це не те, що він сказав. Це те, що я почув». Те, що казала моя мати після гри в Джинрамі зі своєю подругою Геддою. Іноді Гедда била її як сидорову козу, іноді як кат Микиту, а бувало, що й дубасила як гороховий сніп. Деякі фрази не забуваються. Персі повернувся тим же ходом, яким зайшов. Торт усе ще був на тарелі, але добрячого шматка вже бракувало. За ним стежили сповнені жагою очі. Шматок був такий здоровенний, що Персі мусив повернути таріль боком, аби пропхати торт крізь грати. Я притис торт рукою до тарелі, щоб він не впав на підлогу, а потім злизнув глазур. Боже мій, яка це була насолода! Досі відчуваю той смак. Я почав був відкушувати потроху цієї смакоти, пообіцявши собі, що пригощу Хеймі, а може навіть дам трохи комедійній парчці по сусідству. А потім завагався. Персій досі стояв перед камерою. Помітивши, що я на нього дивлюсь, він приклав свою нещасну розплавлену долоню до сірого чола. І став на одне коліно. П'ять. Я спав, і снилась мені радар. Вона бігла шляхом королівства до того сараю, де ми провели ніч перед входом у місто. Час від часу зупинялась і чекала на мене, скімляче. Одного разу вона мало не розвернулася, щоб бігти назад, але потім рушила далі. «От розумничка», – подумав я, – «бережи себе, якщо зможеш». Місяці пробилися крізь хмари, як по команді завили вовки. Радар уже не бігла, а мчала. Виття голоснішало, блищало. У вісні я бачив низькі тіні, що скрадалися у бабіч шляху королівства. У тіни були червоні очі. «А це вже сон перетворюється на жахіття», – подумав я і наказав собі прокинутись. Я не хотів дивитись на те, як зграє вовків. Дві зграї по одній з кожного боку. Вирвуться з вулиць та провулків зруйнованих перед і нападуть на мою подругу. Сон почав розріджуватися. Я чув, як стогне хеймі, тихенького манять фреймі та стук у сусідній камері. Перш ніж я повністю повернувся до реальності, сталося дивовижне. На радар насунулась хмара темніша за ніч. На тлі непосидючих місяців хмара перетворилася на мереживо. Монархи. Вони не повинні літати вночі, вони повинні спати, але ж це був сон. Хмара нагнала мою собачку і зависла над нею на висоті кількох футів. Деякі метелики, поволі розкриваючи і закриваючи крильця, сілися їй на голову, спину, на оновлені потужні задні лапи. Вовки перестали вити, і я прокинувся. Хеймі скоцюрбився над діркою в підлозі, лахміття штанів кубками валялося біля його ніг. Він тримався за живіт. «Заткніться, га!» Озвався зі свого боку коридору Ай. «Не заважайте спати!» «Сам заткнись!» Тихо відказав я. Підійшов до Хеймі. «Що, дуже погано?» «Ні-ні, терпимо!» Його спітніле обличчя свідчило про протилежне. Раптом пролунало вибухове передіння і плескіт. «О, краще! Так краще!» Сморід був жахливий, але я схопив його за руку, щоб він не впав, поки натягатиме рештки штанів Ох ти ж, хтось помер, запитав Фремі Може дупа Хеймі нарешті вивалилась, додав Стукс Припиніть, сказав я Обидва, у хворобі немає нічого смішного Вони моментально вмовкли, Стукс почав був прикладати долоню до лоба Ні-ні, сказав я Потрапивши до в'язниці, швидко засвоюєш універсальну мову. «Не роби цього! Ніколи!» Я допоміг Хеймі повернутися на його сінник. Обличчя в нього було змучене й бліде. Думка про те, що він битиметься з кимось у чесному двобої, навіть із дому з його хворими легенями, була сміховинна. Ні, це не те слово. Жахлива. Це все одно, що поставити попугу битися з Ротвейлером. «Їжа мені не йде. Вже казав тобі. Раніше я був сильний. Працював по 12 годин на день на лісопилці Бруки, а іноді і усі 14. Ніколи не просив про додатковий відпочинок. А потім... Не знаю, що сталося. Гриби? Ні, навряд чи. Швидше за все я підхопив якусь заразу. І їжа в горлянку тепер не лізе. Спочатку нічого такого не було, а тепер є. Знаєш, на що я сподіваюся? Я похитав головою, що відбудеться чесний двобій, і я до нього доживу. Тоді зможу померти зовні. І не тому, що мій живіт лусне, поки я намагаюся посрати в цій гнилій довбаній камері. Ти тут захворів? Я подумав, що так і є. Отруйні гриби або швидко вбили б його, або він зрештою одужав би. А глибоко-малейне стерильне середовище. Але Хеймів похитав головою. Мені здається, дорогою з цитаделі, коли прийшла сірість. Іноді я думаю, що сірість була б кращою. Як давно це сталося? Він похитав головою. Не знаю. Кільканадцять років тому. Іноді відчуваю, як ця зараза зищить отут внизу. Він потер в'ялий живіт. «Дзищить, їсть мене потроху. Потихенько, помаленьку, поволочки. Він витерп'єд з обличчя. «Тут було тільки п'ятеро, коли сюди кинули мене і Джаку». Він показав на камеру далі по коридору, яку Джака ділив із Берндом. «Зі мною і Джакою стало семеро. Кількість зростає, хтось помирає, і вона падає, але завжди знову зростає». Тепер уже 31. Булт був тут ще до мене, він, мабуть, найдовше з тих, хто досі живий. І він сказав ще тоді, що вбивця польоту хотів 64, більше поєдинків завдяки цьому, більше крові й мозку на траві. Келін, мабуть, переконав його, що він ніколи не набере стільки цілих, тож досить 32. А й каже, що коли найближчим часом не буде 32 вбивця польоту виставить руду молі замість того, щоб приберегти її на сам кінець. Це я знав, і хоч ніколи не бачив руду молі, я її боявся, адже бачив її матір. Але дечого я не знав, і нахилився ближче до Хеймі. Елден – вбивця польоту. Так його називають. А чи немає в нього іншого імені? Він Гогмагох? Саме тоді я усвідомив, яка величезна відстань, прірва, безодня відділяє казкову магію, таку як сонячний годинник, що повертає час на вспак, від надприродного. Бо щось почув... Газові світильники, які ледь мерехтіли, неохоче цідя тьмяне світло, раптом сипонули яскраво синіми стрілами, перетворивши глибоку малейн на фотоспалах. Із деяких камер почулися вигуки переляку і здивування. Я побачив Айоту біля загратованих дверей. Однією рукою він затуляв очі. Усе це тривало секунду чи дві, але я відчув, як кам'яна підлога під ногами здибилась і глухо гупнула назад. Зі стелі посипалась кам'яна пилюка, стіни застогнали. Наша в'язниця немов скрикнула, почувши це ім'я. Ні, не немов, вона справді скрикнула. А потім усе скінчилось. Хеймі обхопив мою шию худою рукою так міцно, аж мені забракло повітря, і прошепотів на вухо. Ніколи не вимовляй цього імені. Ти хочеш розбудити те, що спить у темному колодязі? Розділ 23 Темпус естумбра інменте Туманна історія Кла Цидулка. Розподіл. Один. Коли я був першокурсником у середній школі Гілв'ю, то вивчав латину. Мені здавалося, що вивчати мертву мову – це круто. А ще тато сказав, що мама теж її вивчала в цій самій школі і в тієї ж вчительки, міс Янг. Він розповідав, що мама вважала цю вчительку дуже крутою. Коли настала моя черга вчитися, місь Янг, яка крім латини викладала ще й французьку, була не молода, але все ще крута. У класі нас було восьмеро, і коли я став другокурсником, курсу латини далі вже не було, бо місь Янг пішла на пенсію, і цю частину мовної програми було закрито. На першому занятті місь Янг запитала, чи знаємо ми якісь латинські вислови. Карла Йогансен підняла руку і сказала «Карпе дієм», що означає «ловий момент». Більше ніхто нічого не пропонував, тож я підняв руку і повторив те, що чув від дядька Боба, зазвичай тоді, коли йому треба було кудись іти. Темпус фугіт, тобто час летить. Міс Янг кивнула, і оскільки всі мовчали, запропонувала нам ще кілька виразів штибу ad hoc, Буквально для цього означає спрямованість на конкретний випадок, розв'язок конкретної проблеми, а не широке застосування чи впровадження. Де-факто? На ділі, фактично. Зазвичай використовується як антонім де-юре, за буквою закону, в юридичній, політичній, управлінській і технічній сферах. І Бонафіде. Доброчесність. Коли урок закінчився, вона попросила мене залишитися. Сказала, що пам'ятає маму і співчуває, що я втратив її в такому юному віці. І я подякував. Сліз не було, минуло ж бо шість років, але до горла підступив клубок. «Темпус фугіт – це гарний вислів», – сказала вона. Але час не завжди летить, як відомо кожному, кому доводилося чекати. Мені здається, темпусе стумбра інменте звучить краще. У приблизному перекладі означає «час – це тінь у свідомості». Я часто думав про це в глибокий Малейн. Оскільки ми тут були поховані живцем, ніч від дня можна було відрізнити тільки за тим, що в день… В день десь, а не в нашій мерзаній глушині. Нічні солдати зазирали до нас рідше, їхні блакитні аури тоншали, а людські обличчя під ними проступали чіткіше. Здебільшого то були безрадісні обличчя, втомлені, змучені. Мені було цікаво, чи не укладали ці істоти, ще коли були людьми, диявольську угоду, про яку шкодують тепер, коли вже пізно відмовитися. Може не Ааро, не ще кілька подібних, а вже ж не верховний володар, але решта». Могло бути. А може, я просто бачив те, що хотів бачити. Пригадую, впродовж першого тижня в підземелі я приблизно стежив за часом, але потім втратив йому лік. Здається, нас водили на тренування кожні 5-6 днів, але здебільшого це були вправи, а не криваві бої. Єдиним винятком був випадок, коли Яно... Вибачте, що закидаю вас цими іменами, але зрозумійте, що крім мене там було ще три десятки в'язнів... Сильно замахнувся бойовою палицею на Еріс. Вона пригнулась, він промахнувся і вивихнув плече. Це мене не здивувало. По перше, Янно, як і більшість моїх товаришів, зовсім не був схожий на Двейна Джонсона. Двейн Джонсон, спортивна та сценічна прізвисько скеля, американо канадський актор, а також відомий реслер. А постійне сидіння в камері під замком аж ніяк не пішло на користь його здоров'ю. Я потроху тренувався у своїй камері, але мало хто наслідував мій приклад. Інший в'язень, Фрід, поправив плече Янно, коли ми повернулись у роздягальню. Він наказав не ворушитись, схопив його за лікоть і смикнув. Я почув, як плече Янно з глухим стуком стало на місце. «Це було здорово», – сказав я, коли нас вели назад у Малейн. Фрід знизав плечима. «Колись я був лікарем у цитаделі, багато років тому». Тільки він ужив інше слово, а не років. Я знаю, що вже якось казав про це. Ви знаєте, що я вже казав про це. Але маю пояснити, принаймні спробувати, те, що не вкладається в моїй голові. Я постійно чув слово «роки». Але коли розпитував про емпіс, використовуючи це слово, здавалося, що його різні люди сприймають по-різному. З плином тижнів це слово використане навмисне. Я отримав певну картину емпісаріанської історії, правда, без узгодженої хронології. На зборах анонімних алкоголіків, які відвідував тато, початківцям радили виняти вату з вух і запхати її собі до рота, тобто навчитись слухати. І слухати, щоб учитись. Час від часу я про щось питав, але загалом наставляв вуха і стуляв рота. Співкамерники гомоніли собі, перемовлялися, бесідували. Бо що тут іще можна було робити? Сперечалися, коли сталося все чи те, і чи сталося взагалі. Розповідали історії, почуті від батьків і дідів. Якась картина почала складатися, туманна, та все ж краще, ніж нічого. Колись давно, за дідів-прадідів, ця монархія була справжньою монархією, зі справжньою армією і, наскільки мені відомо, флотом. Щось, як на мене, схоже на Англію за часів Якоба, Карла і Генріха з усіма жінками. Ці прадавні королі Емпісу, не скажу, чи правили тут коли-небудь королеви, бо це одна з багатьох речей мені невідомих, здогадно обиралися ж верховними богами. Їхня влада була беззаперечною. Вони й самі мало не вважалися богами, і, наскільки я знаю, десь ними й були. Хіба важко повірити в це, якщо королі і, можливо, члени їхніх сімей можуть левітувати, убивати ворогів поглядом, зцілювати хворих дотиком у країні, де водилися русалки й велетні? У якийсь момент галієни стали правлячою сім'єю. За словами моїх товаришів в'язниці, це було, як ви здогадались, багато років тому, але з часом, здається, поколін через п'ять-шість галієни почали втрачати королівську владу. У часи, що передували приходу сірості, Емпіс був монархією тільки номінально. Королівська родина, як і раніше, мала велике значення, але більше не була Альфою і Омегою всього. Візьмімо до прикладу цитадель. Доктор Фрід розповів мені, що нею керувала Рада Семи, а членів Ради обирали. Він говорив про цитадель як велике і важливе місто, але в мене склалось враження, що це було маленьке і заможне містечко, яке процвітало завдяки торгівлі між узбережжям і Лілімаром. Можливо, інші міста чи князівства, наприклад Деск чи Улум, принаймні доки Улум не вдарився в релігію, були десь такі ж, кожне зі своєю спеціалізацією і мешканці кожного просто займалися своїми справами». В'язні, більшість з яких стали моїми друзями, забравши собі чомусь у голову, що я є чи можу бути якимсь чарівним принцом. Небагато знали про Лілімари палац, не тому, що це якийсь великий секрет, а тому, що в них було своє життя і міста, про які треба дбати. Вони платили данину королю Джану, Дабл думав, що то король Джем, як те, що намазують на хліб. Бо суми вимагались розумні, а ще тому, що армія, дуже скорочена на той час і перейменована на Королівську гвардію, охороняла дороги і мости. Данину платили також за деяких хлопців, котрих Том називав кінними шерифами, а Амміт – посменами. Поліцейськими. Це слова, які я чув. Мешканці Емпісу платили Данину ще й тому, що Джан – король, а ще й тому, що люди схильні робити те, чого вимагає традиція. Вони, мабуть, трохи бідкались, як зазвичай усі, коли платять податки, а потім забували про це, аж доки знову не настававим пісаріанський еквівалент 15 квітня. У США податковий день, тобто день, коли декларації про податок на доходи фізичних осіб мають бути подані до федерального уряду. З 1955 року зазвичай припадає на 15 квітня, або відразу після цього дня. А як же магія, запитаєте ви, сонячний годинник, нічні солдати, будинки, які іноді наче змінюють форму? Це сприймалось як самоочевидне, як даність. Якщо вам це здається дивним, уявіть мандрівника в часі, якого закинуло з 1910-го в 2010-й рік. І він потрапив у світ, де люди літають у небі віганських металевих птахах і їздять на автомобілях, здатних розвивати швидкість до 90 миль на годину. Світ, де всі ходять із потужними комп'ютерами в кишенях. Або уявіть собі, як хлопець, котрий за все життя бачив кілька німих чорнобілих фільмів, раптом плюхається у перший ряд кінотеатру IMAX і дивиться аватар у 3D. Ви звикаєте до дивовижного, от і все. Русалки, IMAX, велетні й мобільні телефони. Якщо це існує в вашому світі, ви просто з цим живете. Чудово, еге ж? А подивіться на це з іншого боку, і воно перетвориться на жахастик. Вас лякає Гогмагох? Людство сидить на запасі ядерної зброї, здатної знищити світ, і якщо це не чорна магія, то я не знаю, що. 2. Вемпісі королі приходили і відходили. Наскільки мені було відомо, збережені тіла Галієнів містилися в одному з величезних сірих будинків, повз якими з Радар проходили, прямуючи за ініціалами містера Боудіча до сонячного годинника. Король Джан був помазаний за звичайними ритуалами. Булт стверджував, що для нього була задіяна священна чаша з чистого золота». Джакана наполягав, що дружиною Джана була королева Клара, чи то Кара, але більшість інших стверджували, що її звали Кора, і вони з Джаном були третююридними, чи щось таке. Ніхто з моїх друзів, схоже, не знав, скільки в них було дітей. Одні казали четверо, інші восьмеро, а Аміт присягався, що десятеро. «Ці двоє, мабуть, трахались, як королі-кролі», – сказав він. Згідно з тим, про що я дізнався від конячки однієї принцеси, всі вони помилялися Дітей було семеро П'ять дівчаток і двоє хлопчиків І саме тут ця історія ставала мені цікавою Навіть можна сказати насучною, хоч і залишалася вельми туманною Король Джан захворів Його син Роберт, улюбленець, старший із двох хлопців Чекав своєї пори, готуючись випити із священної чаші Я так і уявляв метеликів вигравів по краю про Елдена, молодшого брата, всі забули, крім Лії, яка його обожнювала. Усі вважали його потворним кульгавим виродком», – сказав якось увечері Домі. «І не одна, обидві ноги в нього були клешаві». «Я чув, що він увесь був у бородавках», – додав Окка. «З горбом на спині», – докинув Фреммі. «Чув, що на шиї у нього була гуля», – не змовчав Стукс. Для мене було цікаво і пізнавально, що про Елдена, потворного, кульгавого, всіма забутого принца і про вбивцю польоту говорили як про двох різних людей, або як про гусеницю, що перетворюється на метелика. Я гадав, що принаймні частина Королівської гвардії також трансформувалась в нічних солдатів. Елден заздрив братові, і заздрість переросла в ненависть. Здавалося, що всі з цим погоджуються, а чому би ні? Класична історія про суперництво між братами. Цей сюжет можна знайти в багатьох казках. Не дивина, що хороші історії не завжди, або не зовсім правдиві. Але ця була достатньо правдоподібною, бо людська природа виявилася тут повною мірою. Елден вирішив захопити королівську владу силою чи підступом і помститися сім'ї. Якщо ж при цьому постраждає весь Емпіс, то й нехай. Коли ж з'явилася сірість, до чи після того, як Елден став вбивцею польоту? Деякі з моїх товаришів вважали, що до, але я гадаю, що після. Мені здається, він якимсь чином заніс її сюди. Упевнений, я був у тому, як він отримав нове ім'я. «Метелики були скрізь в емпісі», – розповідав Док Фрід. «Вони затьмарювали небо». Це було після тренування, коли він вправив плече Янну. Ми повертались до свого підземелля, йдучи поряд. Док говорив тихо, майже пошепки. Розмовляти, спускаючись сходами, було легше, хода наша була повільна, бо ми втомились. Те, про що він розповідав, нагадало мені мандрівних голубів, які колись затьмарювали небо середнього заходу. Аж доки на них не почали полювати і не винесли дощенту. «Тільки хто ж полюватиме на метеликів монархів? Вони що, були смачні?» – запитав я. Зрештою, мандрівні голуби саме тому і попрощалися з білим світом, що були дешевою їжею з крилами. Він пирхнув. «Монархи отруйні, Чарлі! З'їси одного, маєш розлад шлунку в кращому разі. З'їси ж менем, можеш померти. Вони були повсюду, кажу ж, але найбільше в лілімарій передмістях. Він сказав, передмістях чи райончиках. Це зрештою те саме. Люди вирощували в садах молоча і підготовували личинок і квіти, щоб метелики, вийшовши з коконів, пили нектар. Вважалося, що вони приносять удачу королівству. Я подумав про понівочині статуї, які бачив, розпростерті крила, побиті друзки. Подейкують, що коли сім'ю Елдена знищили, і він лишився сам один, то він ходив вулицями в червоній мантії з коміром з білого горностая, та мав золоту корону галієнів на голові. Небо, як завжди, було темне від монархів. Та коли Елден піднімав руки, метелики тисячами падали без духу на землю. Люди, тікаючи з міста, мало хто залишився тоді і засвідчив повагу, присягнув на вірність. Бігли через цілі кучугури мертвих метеликів. Казали, що в самому місті ці кучугури були до десяти футів завглибшки. Мільйони мертвих монархів, яскраві кольори котрих тьмяніли й сіріли. Жахливо, сказав я. На той час ми вже майже повернулись. Ти в це віриш? Я знаю, що вони гинули також у цитаделі. Сам бачив, як вони падали з неба. Тобі про це розповість будь-хто. Він витер очі і глянув на мене. Я згоден на що завгодно, аби побачити метелика, поки ми товчимося на тому гральному полі. Хоч однесенького. Та тільки думаю, що всі вони загинули. Ні, сказав я. Я бачив їх, і дуже багато. Він схопив мою руку. Його хватка була диво міцна для такого невеличкого чоловіка. Хоча в чесному двобої не думаю, що док протримається набагато довше, ніж Хеймі. «Це правда? Ти можеш поклястися?» «Так». «Іменем своєї матері, зараз же!» Один з охоронців озирнувся, насупившись, і зробив загрозливий жест гнучкою-палицею, перш ніж знову відвернутись. «Іменем моєї матері», – сказав я тихо. Монархи не загинули, і так само галієни, принаймні не всі. Вони були прокляті силою, яка тепер живе в Елдені, тією самою, що перетворила найближче передмістя на руїни, як я собі уявляв, але вони були живі. Однак я не сказав цього Фрідові. Це могло бути небезпечно для нас обох. Я згадав історію Вуді про те, як Ханна гналася за рештками його родини аж до міських воріт, і як вона одним ударом відбила голову племіннику Вуді Алоїзіусу. «А коли прийшла Ханна? І навіщо прийшла, якщо велетні живуть на півночі?» Він похитав головою. «Не знаю». Я подумав, що Ханна, мабуть, їздила до родичів у Кречі, коли містер Боудір здійснив останню експедицію по золото. Але, напевно, сказати було важко. Він був мертвий, а емпісаріанська історія, як я вже казав, губилась у тумані. Тієї ночі я довго лежав без сну, не думав ані про емпіс, ані про метеликів, ані про вбивцю польоту. Я думав про батька, сумував за ним і турбувався про нього. Я розумів, що він може подумати, наче я вже мертвий, як і мама. Три. Час спливав, невідмічений і непорахований. Я збирав крихти інформації, хоча й не знав до пуття навіщо. Потім якось ми повернулися з тренування трохи виснажливішого, ніж інше останнім часом, і побачили в камері Айоти бородання набагато більшого за мене, на домі чи й самого Айоту. На ньому були брудні короткі штани і така ж брудна смугаста сорочка з обрізаними рукавами, завдяки чому бугристі м'язи відразу впадали в око. Він сидів навпочіпки в кутку, дістаючи колінами аж до вух, якомога далі від блакитного привида, який теж був ванів у камері. Блакитним привидом був Верховний Володар. Келлін підняв руку. Цей жест був майже апатичним, але двоє нічних солдатів, які нас вели, негайно зупинились і вистрончились. Ми всі спинились. Того дня Джая була поряд зі мною, і її рука ковзнула в мою долоню. Було дуже холодно. Келлін вийшов із камери Ая та обвів усіх нас поглядом. Дорогі друзі, хочу познайомити вас із вашим новим співвітчизником. Звуть Кла. Його знайшли на березі озера Ремла після того, як його маленький човник протік. Він мало не потонув. Геш, Кла. Кла нічого не сказав, тільки зиркнув на Келліна. Відповідай. Так, я мало не потонув. Спробуй ще раз. Звертайся до мене, верховний володарю. Так, верховний володарю, я мало не потонув. Келлін повернувся до нас. Але його врятували, дорогі мої друзі. Я впевнений, ви бачите, що на ньому немає жодної сірої цятки. Тільки бруд. Келін захихотів. Жахливий звук. Рука Джаї стиснула мою. Оглибокий Малейн представлення не прийняті. Але вам відомо, як мені здалося, що мій новий дорогий друг Кла на нього заслуговує. Бо він наш 32-й гість. Хіба ж не чудово? Ніхто й слова не зронив. Келін тицьнув пальцем в одного з нічних солдатів на чолі нашої нещасної процесії, а потім у Бернда, який стояв попереду поряд з амітом. Нічний солдат ударив Бернда по шиї палицею. Бернд скрикнув, упав на коліна і плеснув долоною по цівці крові. Келін нахилився до нього. Як тебе звуть? Я не вибачатимусь за те, що забув. «Вас забагато!» «Бернд!» – задихаючись промовив той. «Бернд із цитаделі...» «Нема цитаделі!» – заявив Келлін. «Немає і не буде ніколи! Просто Бернд цього достатньо!» «Так!» – видушував із себе Бернд. Між його стиснутими пальцями просочувалася кров. «Що так?» А потім Келлін заговорив із притиском, ніби навчаючи малу дитину читати. Чу. Чу. Чу. Гучно і чітко, ну ж бо. Чудово, вимовив Берн, втупившись у мокре каміння коридору. Жінко, вигукнув Келлін. Ти, Ерін, тебе звуть Ерін? Так, Верховний Володарю. Сказала Еріс Вона в жодному разі не збиралася його виправляти Це ж чудово, що Кла до нас приєднався Так, Верховний Володарю Як чудово? Дуже чудово, Верховний Володарю Це твоя пизда, смердить, чи дупа, Ерін? Обличчя Еріс було незворушне Але очі палали Вона опустила їх, і це було розумно Можливо, і те, і друге, Верховний Володарю. Так, я думаю, і те, і друге. Тепер ти, Айото, підійди до мене. Ай ступив уперед, майже до захисного блакитного сяйва, яке оточувало Келліна. Ти радий, що маєш співкамерника? Так, Верховний Володарю. Це Чу... Чу... Келін махнув білою рукою, і я зрозумів, що це він радий. Ні, не радий, а щасливий. На сьомому небі від щастя. Чи то пак, зважаючи на те, де ми на двадцять сьомому. А чому б ні? Йому поставили завдання зібрати певну кількість людей, і він зібрав. А ще я зрозумів, наскільки його ненавиджу. А ще я ненавидів вбивцю польоту, хоча ніколи його не бачив. Чудово. Келін поволі простяг руку до Айота, який намагався встояти на місці, однак відсахнувся, коли рука опинилася менш ніж за дюйм до його обличчя. Я чув, як потріскує повітря, і бачив, як настовбурчилось волосся Ая, реагуючи на якусь силу, що підтримувала життя Келліна. Що чудово, Айото!» Чудово, Верховний Володарю! Келін достатньо повеселився. Він нетерпляче попрямував до виходу просто крізь наш натовп. Ми намагалися розступитись, але не всім вдалося вчасно відійти і дехто потрапив під удар його аури. Небораки попадали на колінах, хто мовчки, хто стогнучи від болю. Я відштовхнув Джаю з його дороги, але рука потрапила в блакитну оболонку навколо нього, і плече охопив пекучий біль, судомлюючи всі м'язи. Минуло дві довгі хвилини, перш ніж м'язи розслабилися. Їм треба відпустити сірих рабів на свободу і запустити старий генератор на ті енергії, подумав я. Біля дверей Келін повернувся обличчям до нас і закінчив, притупуючи ногою. До стоту, як пруський інструктор з муштри. Послухайте мене, дорогі друзі. За винятком кількох вигнанців, які не мають значення, і кількох цілих утікачів, яким вдалося дриминути на самому початку правління вбивці польоту, ви – останні особи королівської крові, вихолощені нащадки паплюх, шахраїв і гвалтівників. Ви послужите для задоволення вбивці польоту, і то дуже скоро. Тренування закінчене. Наступного разу ви вийдете на поле Елдена, яке раніше називалося поле монархів. Вже на перший раунд чесного двобою. «А він, верховний володарю?» – запитав я, вказуючи на клас здоровою рукою. «Хіба в нього не буде можливості потренуватися?» Келлін глянув на мене з тонкою посмішкою. За очима виднілися порожні очниці черепа. «Ти й будеш його тренуванням, дитятко. Він пережив озеро Ремла, переживе й тебе. Тільки глянь на його розмір. Нє-нє... «У другому раунді ти вже не братимеш участі, мій зухвалий друже. А я так буду радий радісінький спекатися тебе». І з цими обнадійливими словами він пішов. Чотири Того дня на вечерю був стейк. Його майже завжди давали після тренування. Персі котив свій візок коридором, кидаючи напівпросмажене м'ясо в наші камери. Шістнадцять камер, тепер уже повністю заселених в'язнями. Вкинувши мою порцію, знову притиснув понівечену руку до чола. Цей жест був зроблений дуже швидко і крадькома, але сприймався безпомилково. Кла хапнув свою пайку на люту і всівся в кутку, тримаючи напівсире м'ясо руками і пожадливо жарочи великими шматками. «Які в тебе великі зуби, Кла?» – подумав я. Хеймі символічно подзьобав вечерю і спробував віддати її мені. «Я не взяв. Ти можеш з'їсти більше». «А для чого?» – запитав він. «Навіщо їсти, страждати від судом, а потім все одно померти?» Я вдався до батькової мудрості. «Живи одним днем». Наче тут у Малейн були дні. Але Хеймі з'їв ще кілька шматочків, щоб мене потішити. Зрештою, я був обіцяним принцем, казковим. Хоча всі казкові чари в мені були пов'язані лише з таємничими змінами кольору волосся й очей. І цих чарів я жодним чином не контролював і не мав з них користі. Ай запитав Кла про те, як той мало не потонув. клан не відповів з Туксу заманулося дізнатися, звідки і куди прямував новенький. Невже десь іще збереглися безпечні місцини? Клан не відповів. Галлі поцікавився, як довго він протримався втікачем. Клан не відповів. Він наминав м'ясо і витирав масні пальці об смугасту сорочку. «А ти не дуже балакучий, коли поряд немає верховного володаря, геш?» підколов його дабл. Він стояв біля град камери, яку ділив із Берндом, за кілька камер від моєї, тримаючи останній шматочок стейка, який я знав прибережена потім, коли прокинеться вночі. Тюремне повсякдення сумне, але просте. Клау звався зі свого кутка, не підводячи і не піднімаючи голови. Нащо мені розмовляти з тими, хто скоро помре? Я так розумію, що буде якесь змагання». «Чудово! Я переможу! Якщо буде приз, я його візьму і піду собі!» Після цієї тиради в нашому блоці стало тихо, як у домовині. Нарешті озвався Фреммі. «Він не розуміє. Отримав неправильну інформацію», – додав Стукс. «Або в нього й досі вода у вухах, і він погано чує». Айота зачерпнув води з їхнього відра, напився, потім стрибнув на грати камери, яка до сьогодні була одиночною, простягав м'язи і посіпав грати за звичкою, а потім повернувся обличчям до здоровенного вайла, який причаївся в кутку. Дозволь, я тобі дещо поясню, Кле, промовив він. Внесу ясність, як то кажуть. Чесний двобій, це турнір. Подібні турніри часто відбувались на полі монархів за часів правління галієнів, і народ збирався тисячами, щоб подивитись на цю подію. Люди прибували звідусіль, кажуть, приходили навіть велетні скречі. Учасниками змагань зазвичай були члени Королівської гвардії, хоча прості люди теж могли позмагатися, якщо їм кортіло перевірити міцність своїх черепів. Лилася кров, і непритомних суперників часто виносили з поля, але то була стара версія, що існувала задовго до галієнів, коли Лілімар був таким собі селищем, не набагато більшим за деск. Дещо з цього я вже знав, але навіть після стількох довгих днів і тижнів не все. Я уважно прислухався. Інші теж, бо в нашій мерзенній неволі ми рідко обговорювали чесний двобій. Це була табуйована тема. Так само, як, на мою думку, електричний стілець у старі часи, а смертельна ін'єкція тепер. Шістнадцятеро з нас битимуться з іншими 16, тьма. Не смерть. Ані пощади, ані сліз. Той чи та, хто відмовиться битися, опиниться в катівні або в гостях у діви, або в вигляді розтягнутої іриски на дибі. Зрозуміло тобі? Кла сидів у своєму кутку і, схоже, щось обмірковував. Нарешті він сказав. Я можу битися. Ай кивнув. Так, судячи з того вигляду, можеш. Коли не зазираєш в очі Верховному Володареві і не випльовуєш озерну воду. Шістнадцятеро знову б'ються, залишається восьмеро. Восьмеро знову б'ються, залишається четверо. Четверо стають двома. Кла кивнув. «Я буду одним із них, а коли той другий лежатиме мертвим біля моїх ніг, я заберу приз». «А вже ж забереш», – сказав Хеймі. Він підійшов і став поряд зі мною. У старі часи призом був мішок золота, як розповідають довічна свобода від королівського податку. «Але то в старі часи. Твоїм призом буде бій з рудою молі. Вона велетка, завелика для спеціальної ложі, де сидять лизоблюди-вбивці польоту. Але я часто бачив, як вона стоїть під нею. Ти високий, думаю, футів всім, але руда сучка більша. Мене вона не піймає, заявив Деш. Вона не поворотка, а я швидкий. Не даремо ж мене називають Деш-стрімкий. Ніхто і слова не зронив. Всім було ясно, швидкий чи ні, ходорлявий деш випаде з грища задовго до того, як комусь доведеться зустрітися з рудою Моллі. Клас сидів, перетравлюючи почута. Нарешті він підвівся. Великі коліна затріщали, як суча в вогнищі. Підійшов до відра з питною водою. Сказав, як відрубав. «Її я теж поб'ю. Добаситиму, доки мозок не вилетить у неї з рота». «Скажімо, ти це зробиш?» – почав я. Він повернувся до мене. «Для тебе нічого не закінчиться», – продовжував я. «Вб'єш, дочку, навряд чи в тебе вийде, але припустімо. І в тебе не буде жодного шансу проти її матері. Я її бачив. Це просто чортова Годзила». Звісно, це було не те слово, яке вилетіло з мого рота, але від мого слова з інших камер почувся схвальний гомін. «Вас усіх так довго били, що ви вже й тіні власної боїтеся!» Підсумував Клам, мабуть забувши, що коли Келлін наказав йому звертатися до себе верховний володарю, він це зробив тієї ж миті. Ясно, що Келлін і решта нічних солдатів інакші, їх захищають аури. Я згадав, як зсудомило моє ім'я від доторку Келліна. Клав взяв відро з питною водою. Айота вхопив його за могутнє ручище. «Ні-ні, я користуюся чашкою, бовдуре. Персі не привезе возика з водою, аж доки...» Я ніколи не бачив, щоб такий здоровило, як Кла, рухався настільки швидко. Навіть на каналі ESPN Classic у відеодобірці найкращих моментів Шакіла О'Ніла, коли він студентом грав у баскетбол за університет Луїзіани, І при зрості сім футів і вазі 320 фунтів у Шака були величні руки». Відро було біля рота Кла, він збирався пити з нього нахильцем. За секунду воно вже торхкотіло по кам'яній підлозі, розливаючи воду. Кла озернувся, щоб подивитись на нього. Ай лежав на підлозі камери, спираючись на одну руку. Другою він тримався за горло, вирячивши очі і задихаючись. Кла нахилився і підняв відро. «Якщо ти його вбив, тобі це так не зійде», – сказав Янно. Потім додав із явним полегшенням. Чесного двобою не буде. Буде. Меланхолійно про Хеймі. Вбивця польоту не чекатиме. Місце Ая займе Руда Молі. Однак Ая не було вбито. Він згодом підвівся, дошкандибав до свого сінника і ліг. Наступні два дні він ледве міг шепотіти. Доки не з'явився Кла, він був найбільший з нас, найсильніший. Той, хто безумовно мав вистояти до кінця кривавої забави, відомої як чесний двобій. А я ж навіть не помітив удар у горло, який його звалив. Хто протистоятиме людині, яка змогла зробити це в першому раунді змагань? За словами Келлі, на ця честь випала мені. П'ять. Мені часто снилась радар, але тієї ночі, коли клас валив айоту, я бачив у вісні принцесу Лію. З-під подолу визирали червоні туфельки в тон, пряжки інкрустовані діамантами. Волосся, зачесане назади, зав'язане якоюсь вигадливою перловою ниткою. На грудях у неї був золотий медальйон у вигляді метелика. Я сидів біля неї, не в лахмітті того одягу, в якому прийшов у Емпі з хворою собакою а в темному костюмі та білій сорочці. Костюм був оксамитовий, а сорочка шовкова. На ногах у мене були замшеві чоботи з халявами, які збиралися м'якими складками. Такі чоботи міг носити мушкетер Дюма на ілюстрацію Говарда Пайла. Безумовно, з колекції Дори. Неподалік спокійно послася Фалада, а сірошкіра служниця Лії розчісувала її щіткою. Ми з Лією трималися за руки і дивилися на своє відзеркалення в тихій водоймі. Волосся в мене було довге і золотисте. З обличчя зникли кілька плям від окне. Я був вродливий, а Лія прекрасна. Особливо тому, що в неї знову був рот. Вуста вигнуті легенькою усмішкою. У кутиках рота виднілись ямочки і не було ані сліду виразок. Незабаром, якщо сон триватиме, я поцілую ці червоні вуста. Навіть у цьому сні я розумів, що то фінальна сцена диснеївського мультфільму. Час від часу в озерце падала пелюстка, від чого на воді з'являлися брижі. Наші віддзеркалення хиталися. Губи возз'єднаних принца і принцеси зустрічались, і музика злітала у височині. Жодна темрява не мала права затьмарити цей ідеальний казковий фінал. Тільки одне було не до речі. В пелені червоної сукні принцеси Лії лежав фіолетовий фен. Я добре це знав, хоча мені й було всього сім років, коли загинула мама. Всі її корисні речі і фен теж були віддані в благодійний магазин Гудвіл, бо батько казав, що кожного разу, як на очі йому потрапляють її жіночі дрібнички, як він їх називав, у нього знову розривається серце. Я був не проти того, щоб повіддавати майже всі її речі, тільки попросив залишити собі її ароматичний сосновий пакетик і ручне дзеркальце. Тато, не мав нічого проти. Вони досі лежать у мене вдома на комоді. Мама називала свій фен «Пурпуровий бластер смерті». Я вже відкрив рота, щоб запитати Лію, навіщо їй мамин фен, аж тут заговорила її служниця. «Да поможи їй!» «Не знаю, як», – сказав я. Лія усміхнулася своїми новими причудовими вустами і погладила мене по щоці: «Ти швидший, ніж думаєш, принце Чарлі!» Я почав запевняти її, що зовсім не швидкий, і саме тому грав на лінії у футболі і на першій базі в бейсболі. Так, я якось продемонстрував певну швидкість у грі проти Стенфорда на кубок індички, але то був незначний виняток, і ним я завдячую лише раптовому сплеску адреналіну. Однак я не встиг нічого допуття сказати, бо щось ударило по обличчю. Я сіпнувся і прокинувся. Це був ще шматочок стейка. Маленький, трохи більший за обрізок. Берсі човгав коридором, кидаючи ці маленькі шматочки в камери, примовляючи. Айшки! Айшки! І це, як на мене, було найкраще, що він міг зробити з залишками. Хеймі спав без задніх ніг, змучений тренуваннями своєю постійною післяобідньою боротьбою за випорожнення кишківника. Я взяв свою добавку стейка, всівся спершись спиною об стіну камери і відкусив шматочок. Під передніми зубами щось хруснуло. Я глянув і побачив папірець, схожий на ті, які кладуть у печива звіщуваннями запханий у кусень м'яса. Витяг його, акуратним дрібним курсивом, почерком освіченої людини там було написано Я допоможу вам, якщо зможу, мій принце. Звідси є вихід через кімнату судді, це небезпечно. Знищить цю записку, якщо цінуєте моє життя. Завжди до ваших послуг Персіваль. «Персіваль», – подумав я. «Не Персі, а Персіваль. Не сірий раб, а реальна людина з реальним іменем. Я з'їв цедуку». Шість Наступного дня на сніданок нам дали ковбаски. Ми всі знали, що це означає. Хеймі дивився на мене сумними очима, усміхаючись. «Принаймні, я покінчив із судомами в животі, і більше немає потягів до випорожнення. Хочеш?» Мені не хотілося, але я взяв його чотири ланки, сподіваючись, що вони додадуть мені трохи енергії. Вони свинцево лягли в животі. З камери на тому боці коридору на мене зривкла. «Ні, це не те слово». Він гвалтував мене очима. Айота знизав плечима, немов запитуючи, «Що збираєшся робити?» Я так само знизав плечима йому у відповідь: «Дійсно, що?» Потім потяглися години чекання. У нас не було можливості слідкувати за часом, але він все одно уповільнився. Фремі і стук сиділи пліч-о-пліч -пліч у своїй камері. Фремі сказав, «Доки вони не поставлять нас один проти одного, старий друзяко! От і все!» Я подумав, що саме так вони і зроблять, адже це жорстоко. Однак, принаймні, тут я помилився. Саме тоді, коли я вже почав був думати, що все відбудеться не сьогодні, явилося четверо нічних солдатів на чолі з Аароном. Під час тренувань він завжди був на полі, розмахуючи гнучкою палицею немов диригент – але вперше він прийшов у глибоку Малейн після того, як водив мене знайомитися з Верховним Володарем. І, звісно, відвідати камеру тортур. Двері камери з гуркотом відчинялись, пересуваючись по ржавих коліях. «На вихід! На вихід, дитятка! Гарний день для половини з вас! Для решти поганий!» Ми повиходили з камер. Усі, крім худорлявого голомозого чоловічка на ім'я Хатча. «Не хочу!» Сказав він. «Я хворий!» Одиннічний солдат підійшов до нього, але Арон жестом зупинив підлеглого. Він сам став у дверях камери, яку хатча ділив набагато більшим чоловіком на ім'я Квілі, родом із Деска. Квілі відсахнувся, проте аура Арона краєчком черкнула по ньому. Квілі тихо скрикнув і схопився за руку. «Ти хатча з того місця, яке колись називалося Цитаделю, егеш?» Хача сумно кивнув. І погано почуваєшся часом на ковбаски. Може, промовив Хача, не відриваючи погляду від своїх судомно стиснутих рук, що дрібно тремтіли. Мабуть. Однак я бачу, що ти з'їв усе крім мотузок. Хача промовчав. Послухай мене, дитятко, або чесний двобій, або залізна діва. Я сам простежу за тим, скільки часу ти в ній і це буде довго. Я повільно зачинятиму двері. Ти відчуєш, як вістря торкнуться твоїх повік. Так ніжно, знаєш, а тоді проштрикнуть їх. А твій живіт не такий м'який, як очі, але достатньо м'який. Те, що залишилось від ковбасок, витікатиме з тебе, а ти вирещатимеш. «То що, тебе влаштовує таке лікування?» Хатча застогнав і пошкандибав із камери. «Чудово! І ось ми всі тут!» – вигукнув Арон. «Вирушаємо на ігри! Скоренько, дитятка! Скоренько, скоренько, скоренько! Стільки розваг попереду!» Ми йшли скоренько. Поки ми дерлися на гору, як робили багато разів раніше, але ніколи досі не думали про те, що тільки половина з нас повернеться. Я все пригадував свій сон. Лію, яка казала, «Ти швидший, ніж думаєш, принце Чарлі!» Я не почувався швидким. СІМ Попри наші сподівання, нас не повели одразу на поле, а завели в кімнату для команд, куди ми зазвичай приходили після тренувань. Тільки цього разу там був Верховний Володар, вичепорений як на парад. Повністю заряджений для сьогоднішньої події. Мені було цікаво, звідки береться енергія, яка живить ці аури. Але того дня подібні запитання не були пріоритетними. На полиці, де завжди було 31 відро для вмивання після тренування, тепер стояло лише 16 відер, бо тільки 16 мали вмиватися після цього святкового дня. Перед полицею припасований до підставки стояв великий плакатний щит із написом «Чесний двобій, перший раунд». Далі йшов розподіл учасників на пари. Я чудово їх пам'ятаю». Мені здається, що в такій жахливій ситуації людина запам'ятовує або все, або взагалі нічого. Прошу вибачення за те, що додаю ще більше нових імен, але інакше ніяк, бо люди, з якими я був ув'язнений, заслуговують на те, щоб їх хоч коротко згадали, хай навіть із такого приводу. «Тут ви бачите розпис боїв», – сказав Келлін. Сподіваюсь, ви влаштуєте чудове видовище для його величності Елдена. Вам ясно? Ніхто не відповів. Може так статися, що вам доведеться битися з тим, кого ви вважали другом, але дружба більше не має значення. Кожен бій ведеться до смерті. До смерті. Якщо повалите супротивника на землю, але не вб'яти його, то тільки заробити для себе і для нього набагато болючішу смерть. Вам ясно? Тільки Кла відповів. Угу. При цьому він подивився на мене і провів великим пальцем по своїй здоровенній шиї. І посміхнувся. Скоро піде перша група. Будьте готові. Келлін пішов. Решта нічних солдатів за ним. Ми мовчки вивчали плакат. Чесний двобій. Перший раунд. Перша група. Фремі Мерф, Джая Хеймі, Амміт Вейл. Друга група. Янно Фрід, Джака Айота. Мезель Сем. Третя група. Том Булт, Доммі Кемміт. Брендо Дэш Обід. Четверта група. Дабл Ф Стукс, Хатчі, Пег Квіллі. П'ята група. Бернд Галлі, Гільд, Ока, Еріс Віз. Шоста група. Кла Чарлі. Я бачив подібні розподіли гравців не тільки на телебаченні під час відбіркової неділі NCAA що проводить спортивні змагання серед університетів та коледжів США і Канади. Але й на власні очі, що весни, коли полярі біли плакатами оголошеннями про розподіл команд підліткового бейсбольного турніра Бейбарута в Аркадії. Бей Брут, американський бейсболіст. Легенда спорту. Це було дивно бачити. А найсюрреалістичнішим елементом було те слово – «обід». Вбивця польоту зі своїм почтом подивляться на те, як дев'ятьох в'язнів заб'ють до смерті в звірячих поєдинках, а потім сходять перекусити. «А якщо ми всі відмовимось?» – запитав Аміт задумливим тоном, якого я не чекав. От хлопав, якого такий вигляд, наче він заробляв на свій хліб із сиром, підковуючи коней, і просто збивав їх з ніг, якщо вони пручалися. Я Просто цікавлюсь, маєте на увазі. Ока, здоровий парубок із короткозорим мруженням засміявся. Маєш на увазі страйк, як млинарі за часів мого батька, і позбавити вбивцю польоту розваги? Думаю, я краще доживу до завтрашнього дня, ніж проведу цей репетуючий в агонії. Красно, дякую. І я подумав, що Ока, мабуть, доживе до завтра, зважаючи на те, що битиметься з кістлявим маленьким гілтом, який кульгав через білю у стигні. У другому раунді ока може вибути, але вигравши сьогодні, він поки що залишиться живим і зможе помитися після бою, а потім і повечеряти. Я розвернувся довкола і на багатьох обличчях побачив той самий простий розрахунок. Але не на обличчі Хеймі. Побіжно глянувши на плакат, він відійшов, сів на лавку і зараз сидів, похнюпивши голову. Мені було боляче бачити його таким, але я просто люто ненавидів тих, хто загнав нас у такий глухий кут. Я знову глянув на плакат. Чекав, що побачу Фремі Стукс, а також двох жінок, Джаю та Еріс одну проти одної. Дівчача бійка, що може бути кумедніше? Але ні, не було видно і сліду планування. Мабуть просто тягли жереби з шапки. За винятком останньої позиції. Фінал дня. На полі тільки ми двоє. Клаб проти Чарлі. Привіт, друзі. Схоже, і Чарлі доведеться бити більшого за себе суперника. Хоча йому пощастило. Цей суперник не настільки відморожений, як у нашої країни. Однак Чарлі й не має таких сил оборони, як Україна. Я дякую їм. І закликаю вас подякувати їм будь-яким зручним для вас способом. У мене все, почуємося. Все буде Україна, сонечко.